Кажани. Кажани. Савці здатні літати. Більшість із них веде нічний спосіб життя. Живуть вони по всьому світу, крім полярних районів. У кажанів великі шкірясті крила, натягнуті між довгими кістками пальців. Завдяки їм вони роблять гребні, махаючи польоти. На земній кулі існує так багато видів кажанів, що разом узяті вони складають майже чверть усіх ссавців. Крилаті ссавці. Якщо не брати до уваги крил, кажани мають усі типові риси ссавців. Це теплокровна тварина, тіло якої вкрите шерстю. Кажани вигодовують своє потомство молоком. Під час відпочинку кажан загортає своє тіло в крила. І повисає вниз головою, вчепившись кігтями за виступ, який слугує йому сідалом, хоч би де він гніздився. У печері, дуплистому дереві, на горищі будинку чи глибокому погребі. Кажани Крилани. До загону рукокрилих належать не тільки власні кажани, а й криланові. Крилани більші тварини, їх часто називають. Летючими лисицями, бо їх морди нагадують лисячі Більшість криланів живе в тропічних лісах і живиться листям та плодами Другий підзагін – власне кажани, чи кажанові Вони набагато менше за криланів і живляться переважно комахами Кажан-рибалка з Південної Америки хапає рибу своїми довгими кігтями. Летючі кажани-вампіри, які водяться в Південній та Центральній Америці, живляться кров'ю великої рогатої худоби та коней. Зберігаючи тепло Кажани, які живуть в холодному кліматі, взимку впадають у сплячку. Інші, як от мексиканський довгохвіст, мігрують. Більшість кажанів – Приводить щорічно по одному дитинчаті на початку теплого сезону, під захистом закону. Багато видів кажанів перебуває під загрозою зникнення, оскільки їхнє природне середовище проживання руйнується людьми. Цих звірят часто вважають сільськогосподарськими шкідниками так, летючих лисиць звинувачують у потраві злакових культур і в пошкодженні дерев. У багатьох країнах кажани перебувають під захистом природоохоронного закону. Ілюстрації. Ехолокація. Більшість кажанів має здатність бачити в темряві, але для того, щоб орієнтуватися у просторі, вони використовують ще й ехолокацію. Тварина подає дуже високі ультразвукові вигуки, зі швидкістю 500 сигналів на секунду. Звукові хвилі відбиваються від здобичі чи перепони, розташованої попереду. Чутливі вуха кажана вловлюють відлуння сигналу і за його характером тварина визначає, де перебуває здобич. Звукові хвилі відбиваються від комахи і повертаються до кажана. Хвіст служить для гальмування – та зміни напряму польоту. Великі вуха дозволяють сприймати відбитий сигнал. Великий палець, який закінчується кігтями, служить для того, щоб чіплятися за склепіння печер. Великий бурий кажан приводить двох дитинчат, на відміну від більшості кажанів. Свиноносий кажан Кітті з Таїланду – найменший ссавець у світі. У мексиканського хвостатого кажана хвіст довший за мембрани крила. Ці кажани можуть літати високо і швидко. У підковоносих кажанів навколо носа розміщені круглі шкірясті утворення, які служать для подачі ехолокаційних сигналів під час полювання. Летючі лисиці Родрігеса живуть на одному з островів Індійського океану.